Biziki gesua gertu zen, jada duela zonbait haste lekatu ginoen Renaud de la Grav, garaioetaz arduratzen den akitaneko kontseilaria jakinez, urte bat eterdiz zelanak egin onduan trenbide juli berriz mostuazela. Tout simplement stupefaction, parce que forse est constate que balgre les travaux, la ligne est encore fermée, ce qui pour nous est complètement surréaliste. Bainanegi erran, ez da harrangulak sortzen duen arazoin bakara. Lina araberritua izanez geroz, Ez dute tokiko jendegiago kirabitzen. Bidaheiko pehozora jirriak usai azuen treinaen hartzia, baina usaiak aldatu ditu. Erraiten da uku zergatik. ergatik. Begertatu da alde batetik tenoriak ez dira bat ere egokituak izan langileeri. E, bon, Goizetakoa oino badua, seiointa egoite jabiatzeko e, bidahitik, nik bidahitik bai honak joite mainiz e, egomuziz. Baina gero jiteko eta hola etzen, etzen bate egokia hori batetik, eta bestetik rangotan... Uh, gelditia, ahastatia gelditzen zentreina, edo, edo panazerbait, edo traba bat, edo zerbait, eta problema hainitz, uh, bazen, behaz ni, egia erran, uh, lotu autobusari, autobuse zibiltzen naiz guai, bat dira, bada kanbutik, bai honat, bada linea bat, hainitz uh, autobusekin, uh, tenore desberdinetan, eta hola, bai goizetan, bai uh, ahatzetan, bai ditut uh, tenoreak, edo zoin tenoretan hartzen alba Autobusan eri egokiago zaut uh, asko. Aldiz beti nomreamdean dira eromesak eta funtsian jadanik etortzen hasia dira, ebitzen asia dira horiek nomrean ikusi ditugu dunianeko geltokian, horietaik batek bere eritzeare eman dauku estuarazorik atxeman trinaren ordez autobusa izaitiek. Zipare hil por moa, la importanzea arribe. Et on n'a pas trouvé de trafic sur la route en arrivant, donc ce n'était pas grave. Ashtapematiane, Rana Balimassen, Marchoko, <-t> Berisa, Idegiko, Selatrenbidia, Yakindogo, Epeori, Lusatzen, Aridela, Gutienez, Mayatza, Erditshuarte.